Порядок. Аж страшно було ходити. Немов за тобою там пильно стежать з кожного вікна, з кожного рогу. Ти там був немов на долоні. Вулиці Леніна. Так вона для лялі вулицею Леніна залишається й досі. На перехресті з вулицею Чкалова і Гоголівською був справжній Київ 19 століття, майже в незмінному вигляді. Вузька провінційна вуличка зі старими будинками. Ах, ті старі будинки. Скільки київських підлітків уперше поцілувалося в їхніх темних під'їздах. А внизу, на площі Перемоги, був Євбас із маленькими єврейськими майстернями на вулиці Межинського. Ремонт трикотажних виробів, підбір хутра, годинникова майстерня. На басейні, де стояв цілий ряд єврейських комісійних магазинчиків, також було своє специфічне життя зі своїми звичаями. На невиразних будовах на площі Калініна, нині на Майдані Незалежності, була велика реклама «Хто морозиво вживає, той квітучий вигляд має». Район вулиць Володарського, Косіора, Глібова. Це теж Київ XIX століття, тільки трохи інакший. З маленькими палісадниками, обгородженими низенькими дерев'яними парканчиками, у двориках одно і двоповерхові дореволюційні будинки. Поруч з ними цвіли бузок, жасмин і рожа. У тих двориках можна було блукати з одного в одний, мріючи про те, що десь у прохідному дворі серед бруківки, крізь яку проросла трава і кульбабки, знайдеш старосвітську прикрасу заможної київської міщанки XIX століття. Ляля -ля стояла на своїй рідній вулиці, що в старому Києві, перед своїм рідним будинком. А точніше, перед будинком, який колись був її рідним. Тепер це було щось інше, чуже й холодне. Це не був її будинок з величезними вікнами та круглими арками на горі. Її будинок скидався на рідну людину, якій зробили пластичну операцію, немов би омолодивши її, а насправді забравши в неї все рідне, крім хіба що маленького натяку в погляді. Все-таки щось лишилося. Окрім місця і номера будинку, щось таки нагадувало про той старий дім, де вона виросла. Вона ще не знала, що. На дверях був селектор. До дверей підійшов молодий чоловік. Натиснув код, і двері відчинилися. Ляля увійшла за ним. Чоловік навіть не звернув на неї уваги. Навіть не глянув, поки вона їхала з ним у ліфті. Коли він відчинив лялені двері, а точніше, двері, які стояли на місці лялених дверей, її ще раз пронизав гострий біль утрати. У квартирі на чоловіка чекала молода жінка. Ляля трохи розгубилася у просторі тієї квартири, оскільки в ній нові власники зробили перепланування. Явився, лікувато й похмуро мовила жінка в шовковому халаті. Ляля впізнала цей голос. Цей голос не раз вчувався їй Ця жінка не раз репутувала про те, що в квартирі неможливо зробити ремонт «Скільки сьогодні програв?» – спитала вона І її підборіддя засмикалося «Все», – сказав він «Я програв усе, до копійки» Жінка в халаті спершу замерла, а потім розреготалася вона реготала, мов навіжена. Чому це сталося саме сьогодні? Вона все реготала й реготала. А й справді, чому саме сьогодні, і собі подумалося Лялі, який дивний збіг. Сьогодні рівно десять років, як я зробила аборт. Я тебе прошу, не треба. Я зовсім вичерпаний. Я не маю сил сьогодні про це говорити Ні, ти будеш мене слухати Ти будеш мене слухати, сучий сину Мої слова, подумала ляля Ти поламав мені все життя Бачте, та вагітність була невчасною, так? Ось тобі розплата Ти імпотент, тепер ще й банкрот Отримав, отримав, отримав Ляля -ля ще раз окинула оком квартиру Їй не було ні шкода, ні страшно, ні боляче Їй було байдуже Їй було ніяк Вона зрозуміла, що її тут більше нічого не тримає Вона вийшла з дому Прискіпливо подивилася навкруги Так, тут її також нічого не тримає Ну що ж, це дуже добре Все за планом Головне – не втратити цього відчуття, що життя закінчилося. Це рятівне відчуття, яке може її звільнити. «Я вільна!» – закричала вона на все горло і отримала від цього кайп. Фрагмент з роману Рюрика. Він лежав на білому дніпровському пісочку і дивився в небо, на повільний плин химерних хмаркових істот по небу. «Можна я тобі розтивну гудзик?» – спитала Фіона. «А навіщо?» – здивовано зиркнув на неї Роман. «Щоправда, після довгого споглядання літнього неба його трохи засліпило, і він не побачив, серйозно вона чи жартує. Як навіщо? Хочу подивитися, що всередині». Вона довго вовтузалася з тим гудзиком на джинсах, він хотів би допомогти їй, однак хлопчача сором'язливість не дозволила йому це зробити. А вона все крутила Гудзика туди-сюди, і це тривало довго, нескінченно довго. Він розумів, що з ним відбувається щось не дуже пристойне, однак не міг навіть поворухнутися. Нарешті він збагнув, що вона й не збиралася розсібати йому Гудзика. Вона з нього просто знущалася. «Що ти робиш?» – звівся він подивившись в її лукаві очі, якими вона уважно вивчала його. «Кохаюся з тобою», – розсміялася вона у відповідь так, що він знову не зрозумів, чи серйозно вона говорить, чи жартує. Масюня майже не здивувалась, коли дізналася правду. Її ця новина не шокувала, як лялю, навпаки. Все стало на свої місця. Тепер уже легше не треба ні від кого нічого приховувати, не треба брехати, не треба прикидатися, і легко, надзвичайно легко. Такої легкості вона давно не відчувала. На відміну від лялі, їй зовсім не хотілося з'являтися ні в своєму домі, ні на роботі, оскільки вона знала, там немає нічого. Це була тільки ілюзія. Виявляється, це Рюрик пов'язував її з цим світом. Завдяки йому хворобливості Його уяви,